Assalamualaikumullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil <متحدث> alamin <tip> wal aaqibatu lil العالمين wala للمتقين illa 'alal zalimeen على ظالمين la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعد yakumidi Allah Subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam tumuetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pamoja na kumtakia radhi masahaba wake kile leo tuko wakati siku hii ya mwezi 24 mwezi wa safar mwaka 1447 hijria tuko katika muendelezo wa risala yetu ad'a wa to ila Allah wa akhlaqud du'at risala ya al-alama ibn Baz rahimahullahu ta'ala katika darasa letu ya jana tulifika al-amru thalith jambo la tatu bayanul amru alladhi yad'u ilayhi kubainisha jambo ambalo analinia kwayo mlinganiaji katika da'wa anayoifanya dai abainishe analingania kitu gani hili ndio jambo ambalo tulilianza jana na haya yalibebwa na kauli yake Allah Subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbik walinganiae watu katika njia ya Mola dio islam wa huwa siratul mustaqim wa huwa dinullah nahio dio dini ya allah subhanahu wa taala wa alinganie dai wa yu'adda'atu ila alislam ulingania ketika aliganie katika itikadi ambayo ni sahihi Linganiaji katika daa yake aliganie katika itikadi sahihi anachokilingania atengeneze itikadi iliyo sahihi na ikhlas Kwa Allah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wa tauhidahu bil ibada na kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada katika tauhidi ya ibada nasema ad'aatu ilal anwa'ul ibadat na katika hatua au mlinganiaje alingania katika ibada baada ya kulingania watu fahamu uislamu tamke shahada wa Uislamu pekesha Allah subhanahu wa ta'ala alinganie vile vile katika ibada na hiyo hitaji ni kwayo mfano katika ibada ambazo anazilingania dai alinganie watu kusamisha sala vile kutoa zaka kufunga mwezi wa Ramadhani kuhiji na zinginezo katika anwao alibadat bali kama alipotaja rahimahullahi ta'ala katika da'wa alinganie vile vile jihad watu upigania dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mali zao kwa nafsi zao na jihadilizungumza kwa maneno Ibn Qayyim rahimahullah Ta'ala kama tulivyoeleza na katika dawa sio kuwaita watu tu waje katika dini peke yake bali wal amru bil wa mtu anakuwa ni muislam lakini kuna mambo bado anayafanya ya kumkosea Allah kuna mambo nazembea kwa hiyo nayo alinganiwe katika jambo la kuamrisha Mlinganiaji alinganie kuamrisha mema na kukataza yaliyo mabaya na vile vile hayo katika kulingania kwake alinganie katika mambo ya tahara nayo anatakiwa dai alinganie sio hivyo tu alinganiaji alinganie mlinganiaji katika mambo ya muamalat kuuza kununua kopeshaana na mengineyo katika mambo ambayo yanafungamana na muamala kwamba utakopesha vipi mikopo ipi ya sheria mwenza mwanzo afanyeje muamala kurejesha ni mambo ya muamala huyo dai vivile walingani watu katika mambo ya muamala biashara utauza vipi biashara ambazo ni halali, ambazo ni haram haya yote ni katika fiqhu amboni ni muamala mimi niliwaambia utakuta kwamba ahalul ilm ameandika vitabu. Shamaliza taabu mfano kwenye fiqh hii kwa mfano juzi. mfano risala ndogo toa mdalahkami mwisho kazunguzia katika mambo hija mlango unafuata kitabu liboyoa Kwa sababu gani? Ni mambo ambayo yanazunguka katika jamii. Wewe mswilamu atakiwa fahamu, mtauza vipi? Na nani nunua, nunua vipi? Biashara ipi ambayo ni halali? Biashara ipi ambayo ni haramu? Kwa hiyo haya yote ni katika mambo ya muamala. Kwa hiyo Uislamu umekuja kuyalingania haya. Wanika na vile vile mambo ya ndoa. Katika ndoa Uislamu umezungumza namna ya kuishi, namna kutafuta mchumba, namna ya kuposa, namna ya kutoa mahari, wleta kuwa vipi, haki za haki za mke na mengineyo katika mambo ambayo yanafungamana na nikahi wa na vile vile Masala ambayo yanafungamana na talaka atacho ta vipi atacho vipi mke ede na kuwa vipi sababu na mengineyo haya yote ni katika mambo ambayo tujazungumza ambayo haya yote haya nasema kwamba shumulu da'watul islamia yamekusanya da'wa ya Kiislamu huyo mlinganiaji anatakiwa ayafahamu haya na katika jambo lingine vile vile ambayo ni muhimu katika mambo ambayo analingania mlinganiaji adda'atu ila alakhlaq ulingania katika tabia tabia hili ni jambo ambalo latakikana vile vile lilingiwe tabia ambazo ni nzuri muislam tabia yake ziwe vipi kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam makazungumza wa haliqun nas bihulqin hasan shirikiana na watu ishi kwa watu kwa tabia nzuri wewe unapozungumzia tabia jua kwamba jambo hili limeelekezwa na Uislamu na jambo hili akaelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam wa athu liyutami makarim al akhlaq tumi sallallahu wa wasallam asema kwamba nimetumwa mimi kutimiza zile tabia nzuri mazuri ya tabia bali tabia ni sehemu katika e, daawa da'wa ya mlinganianiachi weleze watu tabia watu athirike kwa tabia uliyokuwa nayo isiwe tabia yako mbaya ikawa ni sababu ya watu kuogopa na kuiacha da'wa kwa hiyo dai ajipambe kwa tabia ambazo ni nzuri iwe ni kivutio kwake katika kuita kwa watu usiwe na muamala maneno magumu maneno machafu yaani hauelewewi katika dawa yako kwa sababu ya yale ambayo unakuwa nayo kwa hiyo alinganiye dai katika tabia nzuri ndio dini mtume sallallahu alayhi wasallam allah subhanahu wa ta'ala akamsifia wa inna la ala khulqin adhim hakika wewe una tabia ya hali ya juu wao kwamba hili ni jambo ambalo latakikana kwa mtu awe na tabia ambazo ni nzuri yeye mwenyewe kisha awalinganie watu kwa tabia hizo ambazo ni nzuri. Wao yasema yad'u ila makarimil akhlaq. Alinganie, mlinganiaje katika makarila makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mal. Katika tabia nzuri na alinganie katika matendo ambayo ni mazuri wayanha anil ani safa na vile vile akataze tabia ambazo ni mbaya neno hili safasif e, ni mufrada ya neno safsafin wasafsafi lumuru kwamba alumuru atafiha ni mambo ambayo ni mabaya neno au matendo Mabaya ambaye hana thamani al Wahiyo, mabaya, Kwa hiyo unaweza kwambia kwamba la tudhayy usipoteze wakati wako fi safas fil umur. Kwa maana katika mambo ni tafi al mambo ambayo hayana faida kwako. Mfano neno hili safas tutaja sema rajulun eh, safsafun rajulun safsaf radiun radi haqirun la yathbutu ala hali ni mtu ambaye e, chafu tabia zake au ni mtu dhalili katika hali fulani kimani yake hadhith katika hali moja na vingineyo katika mambo ambayo mabaya usiwe na hao yakataze hayo wa an saiil ewa an sayyi al na katika matendo mabaya Fahuwa ibada tu wa nayo katika haya katika ibada na vile vile katika kuongoza yakunu aadidan awe huyo mlinganianiaji mwenyewe ni mwenye kuabudu kwa, kwa maana mwenye kudumu na ibada awe ni mtu kujitahidi katika ibadat huyo ambaye ni mlinganianiaji au ni abid sio hivyo tu awe yeye qa'idan liljaysh kwamba ni kiongozi kwa maana mwenye kuongoza jeshi sema ibada wa hukm ibada na hukm yakunu abidan musalliyan saiman yakunu hakiman bi sharailah mun na sidhan liahkamihi azza wa jalla ibadat wa jihad awe ni abid tunaposema ni abid ni mtu ambaye anajitahidi katika ibada mbalimbali kwa maana hapa alizozungumza abida hakutosheka na neno hilo akaongeza musalli ya kwa maana mwenye kusali akusanya ibada zote ambazo ni katika anwaa'u za ibadat ajipambe na ibada na tabia nzuri muamala mzuri ajipambe na tawakolo, na vile vile ukarimu yale yale ambayo alikuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana tunapomsoma mtume sallallahu Alaihi wasallam alikuwa mkarimu alikuwa pole alikuwa mwenye huruma alikuwa kadha wote via hizi unapozisoma kwa mtume sallallahu alayhi wasallam Watakikana wewe mlinganianiaji ujipambe nazo musalliyan auwe ni mwenye kusali dai ajipambe na sala na tunapozungumza sala si sala moja tu ya faradhi tosha la ujipambe na sala za sunna Hablia zile sunna ni rawatib ukajipamba nazo ukawa umejipamba na sunna ni unazo unakuwa mfano ablia atahia almasjidi eh, unajipamba na kiyamu, sala za witiri, unajipamba tabia huyo ndiyo dai ambaye a, atakikana ajipambe na haya vile vile saiman saiman awe ni mwenye kufunga funga za faradhi na funga za sunna anajipamba dai kwa sunna mbalimbali eh, baada ya faradhi sita tusafisha shawal akajipamba nzili ambapo kunafunga funga, funga za alhamisi Jumatatu eh, ayamu ayyamul dai amlinganiaji, ajipambe kwa tabia hizi ani mambo ambayo atakikana awe nayo na awe ni hakimu kwa maana mambo yake anahukumu bisharailah sheria za Allah subhanahu wa ta'ala eh, mambo anayofanya afanye kwa hawa bali anachokifanya Jambo hilo alijiingia katika kitabu cha Allah au katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam munafizan li liahkamihi azza wa jalla mwenye kutekeleza hukumu zake Allah subhanahu wa ta'ala ibada wa jihad ibada na vile vile wa jihad اَوَيَ كَتِكَ حَايُ مُومِي دَاعِيًا يَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَيُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ خَرَجَ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَعَمَّ الْغَنِيَةَ كَتِكَ نْجِيَا يَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَوِلِوِلِ كُبَامْبَانَا نَكِيلَا أَلِي يَتُوكَ كَتِكَ نْجِيَا يَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيُجَاهِدُ فِي اللَّهِ kwa maana kupambana na yule ambaye akatoka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalia Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Liweza kuanda jeshi baada ya watu kuacha dini baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliona kwamba ni jambo baya. Kwa hiyo aliweza kupambana Abubakar Siddiq Allahu ta'ala anhuweza kurejesha na kupambana na wale ambao maritadi wakaacha dini wakaacha twa zaka baada ya kufa mtume sallallahu wa wasallam Mushafan wa saif kupambana kwa saafu na upanga anasema mushafa kwa maana anakusudia kama alivyotaja eh Sheikh Abdullah ibn Bukhari hafidhahullah ta'ala Musaf anasema asimame akisimamia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Eleza haya kwamba mtu asimamie katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yake yote anoyafanya. Wasif nakasema kwa upanga. Wasaif anasema kwamba itakapokuwa vile vile imebidi ukatumia upanga. Kwa maana hapa sasa jihadi mtu apambane katika da'wa na katika dini kwa njia zote hizo. Musaf kwa maana watu kati ya kitabu cha Allah kujadiliana nao kwa uzuri ee, ikifikia vile vile kupambana na hili lifanyike kwa maana itakapokuwa kuna yule ambaye ni wali amr daula ya kuna amiri wa jeshi akamrisha jangu vile vile dai awe ni kipambele katika jambo hili na kuolingenia watu katika jambo hili ikibidi naseme kibidi na haja ikawa li jambo lifanyike lakini je ni kwa nani si kwa kikundi fulani kikaasi kikatengeneza mazingira akasema kwamba hii ni jihadi La, jihadi ina dhawabiti zake. Zikitimia basi vile vile hili nalo lifanyike kama alivyoeleza Sheikh vile vile al Abdullah ibn Buhari hafidhahullah ta'ala akieleza maneno haya kwamba Mustafa wa Saif. Na katika hili akasema ya taammal alqur'ani wa tadaburi na azingatie Qurani azingatie Qurani na kuizingatia kwake Qurani ni kwa kule kuisoma na kufahamu maana yake kama alivotaja Sheikh ulisla ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwamba yule ambaye haisomi Qurani wala mehama Qurani na yule ambaye anaisoma wa Qurani walam yatadabbar maanihi wala hajazingatia maana yake faqad hajarahu hu atakuwa mehama Qurani waman qara'ahu watadabara maani na atakaisoma Qurani na akazingatia maana yake walam lam yaamal bi akawa hajafanyia kazi fakad hajara wa hutakuwa mehama Qurani vile vile kama alipotaja rahimahullah ta'ala wiyo katika hayo dai awe ni mfano kuizingatia Qurani kwa maana katika kuyazingatia yale ambayo yapo kwenye kitabu cha Allah wayanfud Ahkamahu hu na tekeleze hukumu zake kwa nguvu yani yale ambayo imekuja utekeleze utekeleze kwa nguvu nasema Allahu taala walau bisaif walau bisayf idha da'til hajat ilayhi itakapohitajia haja ya kufanya hivyo walau bisayf Iza da'ati hajat ilayhi haja ikihitajia kufanya hivyo kwambe kibidi watu watumie silaha katika hilo basi na hilo vile vile mtu nyuma na mlinganiaji alinganie katika jambo hilo siyasatun wa jitma' kisiasa na vile vile na kijamii kule siasa na vile vile katika kusanyiko katika jamii kwa maana jambo siasa unapozungumza kwamba ni siasa tu ashariya hawezi kujisimamia haya kama kuna haja na katika mujtamaa alinganie watu katika njia hiyo anasema fahuwa huwa ila al-khalaqi al Kaendelea rahimahullahu ta'ala sima na yeye alinganie ila al-khalaqi katika tabia nzuri tabia za hali ya juu alingania daa katika tabia hizo wal watu alimani ya na undugu wa kiimani mtu alinganie kwa kutengeneza undugu sababu jambo hili la undugu ni jambo adhimu ndioje sasa hivi watu kuvunja undugu ni jambo la kawaida mtu anaona kana kwamba hili si katika dini bali undugu watakiwa utengenezwe si kuvunja undugu wao dai alinganie si kuaga watu wala kuwafarakisha na anapoona kwamba kuna mapungufu katika jamii apambane na jambo hili kwa sababu undugu wa Kiislamu undugu wa nasaba yote haya sheria imekuja kuamrisha watu jambo lao moja wao undugu wao uwe ni undugu ambao umefungamana katika misingi ambayo ni sahihi leo watu jambo la kuvunja undugu ndio wanaona kama ni sehemu katika maendeleo niambia kila mtu ana maisha yake lakini akasahau ya kwamba katika hayo Allah Subhanahu wa taala ameamrisha jambo la undugu na bali ndiyo ilikuwa ni daawa ya Mtume sallallahu wa wasallam. Mtume sallallahu wa wasallam alilingania undugu kuunganisha undugu. Angalia alipoenda Habashi, katika masali alieleza Jaafar kizumza na an kwamba anaunganisha undugu. Akajua kwamba huyo kwenye Mtume. Na vile vile kwa hiraki ile hivyo hivyo akataja jambo la undugu. Na kuvunja undugu ni jambo ambalo alitakikani na undugu uwe imara lazima zifanyike sababu ambazo aziepukwe sababu ambazo zitavunja undugu kama alivozistajia mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa hizo sababu kwamba nini la tahasadu wala tabaghadu eh wala tadabaru wala ta na nazinginezwa katika sababu msikatane, e, msihusudiane, msichukiane, e, msikatane, msikatanne mkapeane migongo maana mka haya yote haya yasiwepo wala watu wasisengenyane watu wasihusudiane wasifitinishane e, wasisemane, wasemane wasipatikane wakusemenzao vibaya haya yote haya atakapoepukwa haya wasidhulumiane kama alipotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam asimdhulumu wenzake mslam wenzake hila la kudhulumiana Lavunja undugu La kuchukiana baada kudhulumiana itapatikana kuchukiana baada kusengenyana patikana kuchukiana We wala hatabaghadu kwa sababu ukimsengenya mtu ukamsema vibaya ukamdhulumu inajenga chuki ukamhusudu mtu katika vile ambavyo anavyo vinajenga chuki bali watu wajenge undugu kama alivyotaja mtume Allahu alayhi wasallam wa kunu Allah ikhwana kweni ninyi ni waja wa Allah mkiwa ni ndugu kwa sababu zitengeneze zile ambazo zita uimarisha undugu wa Kiislamu na ziefukwe sababu ambazo zitasababisha ukaharibika undugu huo hizi ziefukwe ambazo tazunja alafu zilete zile ambazo zitaleta mapenzi na kuimarisha au kutia nguvu ndugu wao Hivyo ndivyo inapotakikana mlinganiaji au dai alinganie fa huwa yadi ila al-khalaqi al kwa maana tunapotokea jambo lenye kuvunja undugu alikemee alizungumze inapohitajika islah fanya suluhu kwa watu ambao wamegombana asimame katika jambo hilo kwa sababu ya kutengeneza nini undugu anapoona kuna mtu afanyi haki amwambie kwamba hiyo sio haki awe mwazizi hii ni dhulma mfanye wenzako hivi yani atengeneze dai katika hayo wal uhuwa tu alimani ya tabia nzuri na undugu wa kiimani ni jambo ambalo latakikana. anasema wal baina bainal muslimina wa na kuwakusanya kusanya kati ya uislamu na kuunganisha baina yao kwa maana utengeneze e, mfumo ambao wa kuwakutanisha waislamu na huu si mwingine bali kama alivyozungumza Allah Subhanahu wa Ta'ala wa atasmu jami'an wala la tafarraqu kwamba shikamaneni na kamba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wala msfarikiane watu wa kitu kimoja na umoja huu ujenge katika misingi sahihi ya kitabu cha Allah wa na sunna za Mtume Allahu Alaihi عليه وسلم sio umoja ambao unajengwa katika umoja mmoja kwamba sisi ni waislamu wote tumetamka shahada eh tusiangalie zetu huyu Shia huyu suji baadhi huyu sufi kadha kwamba tutengeneze mmoja hu siyo mmoja mmoja utengeneze katika bihablillah kwenye Qur'ani kwenye Uislamu kwenye kitabu cha Allah watu washikamane hapa watu watengeneze undugu kupitia kitabu cha Allah wala sio vinginevyo ngo jambo la undugu ni jambo ambalo nataka kikaana angalia allah subhanahu wa ta'ala alimwambia ansar na muhajirin au alimwambia ansar makabila yale makubwa aliyokuwa kipigana katika mji wa madina au fa asbahatum ni'matihi ikhwana kumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala alaikum kununi Idh kuntum a'daa pale mlipokuwa ninyi maadui mlikuwa hampendani vita vya kikabila wapo salamu likokuja ukaondoa ukabila watu wote wakakusanya katika waka kalima yale maguvu yao ya asili huko huu kabila hii na kabila hili ya yote ukajengwa msingi ambao ni mara Uislamu ya kitabu cha Allah na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo Allah anawakumbusha kwambia wadhkuru wa ne'matullahi alaykum neema ya Uislamu kumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala alaykum kununyi wakati gani id kuntum aada pale mlikokuwa ninyi ni maadui hampendani magombania mali magombania nafasi hiyo yenu ambazoikuwa vya ukoo na mengineyo e, mlikuwa ni maadui hampendani kuna kundi wakaungana na kuna kundi katika auza wakaungana na baadhi ya mayahudi wakapigana mara kwa mara kwa hiyo waliunganishwa na Uislamu Allah kwa kukungusha kwamba hii ni neema ikumbukeni pale mlipokuwa ninyi ni maadui fa Allah baina kulubikum akaunganisha Allah Subhanahu ta'ala nyoyenu nyoyo zikawa zimeunganishwa kwa sababu ya Uislamu Faasbahatum asbahatum bi ikhwana kwamba mka bakiwa neema zake Allah mkawa ni ndugu na hali ya kuwa mlikuwa katika hali mbaya mngekufa katika hali hiyo mngeingia katika moto wa kuntum ala shafa hufra minan nar mlikuwa ukingoni mwashimo la moto allah subhanahu wa ta'ala fa anqadhakum minha allah subhanahu wa ta'ala akakukuin katika hali hiyo kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna hivyo allah subhanahu wa ta'ala ndivyo anavyobainishieni kwa ninyi aya zake mpate kuongoka na allakum tahtajun. Kwa hiyo undugu wa Kiislamu ni undugu ambao watakiwa uchungwe kwa njia zote. Watu wasiachane kwa sababu ya mambo madogo madogo ambayo naweza kazungumzika. Watu wakafarakana kwa sababu ambazo si sababu za kuweza kuvunja. Leo wakuta watu wafanyaje wachana kwa sababu wakasahau haya. Watu ikadi yao ni moja. Maana haji yao ni moja, msikiti wao ni moja, daawa wanalingania ni daawa yao ni moja lakini hawapendani. Wachukiana. A, wagombana. Na wakigombana hawataki kusuluhishana, wakasahau haya ambao walikuwa nayo wema waliopita. Wakasahau maneno ya Allah, wakasahau kile ambacho chatakikana. Wao tunasema kwamba aya hii haikuwahusu hai haiwahusu hawa ambao ni Hazira na ausi bali inahusu umma watu walikuwa shiriki na wengine wengine walikuwa ni masufi wengine walikuwa ni mashia wengine walikuwa wale lakini baada ya da'at salafia wakawa pamoja Allah akaunganisha akijua dawa watu watu watakiwa watotakiwa neema hii na kuondoa vifundo baina yao na mambo ambayo yanatokea kati yao kwa sababu na damu na kukua sehemu hawezi kwa sana hawezi kusikana kwa, kwa sana kwa sana inashindikana mtu ambaye yuko na mke wake awe mfuata akamtolea mahari bado wanalala kando kimoja shuka moja wao wako pamoja lakini kuna siku watadundana je watu ambao kila mtu anakula kwake hawa watu hawa nampikia huyo na maandalia chakula lakini kuna siku wanatia, wanatia na makwenzi mmoja kapikwa na mwiko mwingine vipi mwingine kapikwa na upawa lakini maisha yako hivi kinachotakiana baada ya haya sasa tulikuwa sana aise maisha endelee na wanaendelea watu hawa mpaka wanazeka mara nyingine. Huyu babu na bibi si kuna mwaka bibi alipigwa kamunja mko na babu. Unaona hii kifundo na babu lakini wako pamoja. Baada ya nini? Yani Yale aliyopita yamepita tusonge mbele. Sasa watu itakuwa ni jambo la kusikitisha, jambo la ajabu watu ambao wakasoma aya wakasoma hadithi wanapogombana mtu kwambia kwamba huyu haiwezekani mpaka siku ya kiyama. Wasoma aya, wasoma hadithi. Eh? hautaki kuwa pamoja na mwanzo? Siku zinapita siku tatuumesa hadithi na Mtume sallallahu alaihi wasallam la yahlul muslim si halali kwa muislam e, aiyah jarahau kwamba kumuhama ndugu yake zaidi ya siku ngapi siku tatu ninyi mwaka miezi miaka kwa sababu ya nini huyu kusema kadha huyu kadha ni nani sufi au ni ni salafi mwanzao lakini kwa hili sitomsamehe sasa wewe utakuwa ni salafi wa sampuli gani nambaya zaidi ukiwa ni salafi ambaye ni thalib alililm au dai weyazungumza haya bila oga yani uko tayari kwamba undugu vunjike kwa sababu fulani alikosea sikanyagi kanyagi wana stahili kuona kuongea naye kwa hichi anachokifanyia Huu si mwenendo waliokuwa nao wema waliopita mwanadamu na jambo lakini atakwa samehe na kusamehe ni bora zaidi yale aliopita kati yenu ndio unakuta mara nyingine ambayo ukiyapima hata katika mizani hawezi kupikiwa watu the fulani. Kwa tabia hizi ndio maana kasema kwamba aya hii haikuwa kwa Aus na haziraji Wewe acha tabia zako za asidi. Usijifakhirishe kwa sababu sisi uko fulani au kabila fulani au watu fulani tukikosewa bwana kusameeni ngumu. Hiyo ni tabia za kijahili. Hizo zote zilikuja kuondoshwa na dini. Kwa undugu wa Kiislamu ni undugu ambao watakiwa uimarishwe kwa misingi imara kwa sababu mwongozo upo kitabu cha Allah sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam mifano ipo e, watu walikuwa sana wakafanyana makubwa mwisho akafanyaje wakaa kitu chao ni kimoja kuna watu waliwana baina ya waislamu kipindi kile na mtu ambaye alikuwa ni kafiri kabla kuingia kwenye Uislamu ameua watu waislamu kipindi hicho amesamehewa na akapendwa binahalid walalidi angalia kabla ya uslamu aliyafanya lakini baada uslamu akitaji nasemaje allahu anhu na yale aliyofanya kwenye uslamu watu hajakumbuka kwamba akauwa ndugu zetu kfanya kadha hii ni kwa sababu ya nini ya imani kwa hiyo dai awalingania watu wa huwa yad'u ila la khalaq alfadhila wal ukhuwah alimaniyah wal jami wal jam'a wa ta'alif bainahum كما قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا بل سو يبقى الله يدعو إلى الاجتماع وإلى السياسه الصالحه الحكمية التي تجمع ولا تفرق تؤلف ولا تباعد تدعو إلى الصفاء القلوب واحترام الاخوه الإسلامية وتعاون على البر والتقوى وَنَصَّى لِلَّهِ وَلِعِبَادِهِ وَهُوَ أَيْضًا يَدْعُو إِلَى أَدَاءِ الأَمَانَةِ والحكم بِالشَّرْعِيَّةِ وَتَرْكِ الحكم بغير ما أَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَهِيَ هِيَ دِينُ Dini inalingania katika mambo mazuri. Fadilul Islam, dini e eh, dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inalingania katika ijtimai kwa maana watu kukusanyika katika haki. Na katika siasa ambazo ni saleha nzuri za haki hukumu. katika Uislamu unapozungumza siasa tu asheria ni siasa ambayo uh, ya wajenga na kuunganisha watu. Hatuzungumzi demokrasia, tunazungumzia siasa tu ashariya. kuyajenga haya ni ku kwa maana kuwalea watu katika misingi ambayo ni nzuri, hukumu ambazo ni nzuri za kisheria. Siasa inasema kwamba hukumu ambazo inakusanya haifarakishi. Hiyo ndio siasa tu. Kuwalea watu katika kuwaunganisha wala si kuwafarakisha unganisha kuwasogeza karibu wala usiwaweke bali kwa maana siasa ambayo inawaleta karibu wala haiwaweki bali ambayo inalingania katika kusafisha nyoyo kuzitengeneza nyoyo zikawa safi bali wa na vile vile kuweza kuheshimu na kulinda al-ukhuwah al siasa ambayo itatengeneza kuheshimu na kutunza na kuhifadhi undugu wa Kiislamu sio hizo kufarakisha na kuwatenganisha watu kuweka makundi kwa hiyo dai anatakiwa afanye haya na olinganie watu katika mambo ambayo ni mazuri wata'awanu ala birri wattaqwa na katika kusaidiana katika muhema na uchamungu haya yote ni katika kulingania nini ila eh, kulingania katika tabia tabia ya watu kusaidiana soda kipengele ambacho tunacho tabia za watu kusaidiana nyoyo zao ziwe ni safi ziwe na ifundo waheshimiane walinde nduguao wa, wa Kiislamu wasaidiane katika wema Watakwa na uchamungu Mungu hapo mambo ambayo dai na mlinganiaji awasimamie na kualingania wale anaoaita eh, katika siasa hii ya kusaidiana katika wema inapobidi kusaidiana katika wema eh katika mali zao katika kusomeshana dini kwao eh, katika kuelekeezana huko ni kusaidiana unamsaidia mtu katika jambo ambalo halijui hiyo ni wema na uchamungu. Mungu unaona kabisa huyu anakoenda anakosea we kumsaidia kwako wewe niheri kumuelekeza katika jambo laheri anahitaji msada wa mawazo kwako kwa unamsaidia ni msada wa vilevile ili madamu kwamba ta'awanu 'alal birri wattaqwa na mungu. bali na katika nasaha za Allah na nasaha kwa waja wake Allah subhanahu hili ni jambo ambalo tutakikana adinu nasiha dini kuna kunasihiana kama linapotaja tume sallallahu alayhi wa sallam bali wa huwa aithan, na katika yale ambayo ni katika makarim la khalaqi eh, katika mambo ambayo atakikana kulinganiwa vile vile yad'u ila ada' al-amanah katika jambo la kutekeleza amana jambo la kutekeleza amana na amana ninapozungumza kutekeleza amana ni jambo ambalo ni kubwa au ni neno pana kuna amana ulichochukua dini ya Allah Subhanahu wa hiyo ni amana watakiwa uitekeleze unapokuwa umekopeshana na mwenzako ni amana tekeleza amana umeazima kitu kwa mwenzako kirejesha kwako ni amana umekabidhiwa bwana kaa na mwanangu huyu someshe dini ni amana ya Mekusanya wanafunzi kwamba nawasomesha dini kwamba ni amana utekeleze ni amana kwa sababu umeaminiwa umeletewa bwana wanafunzi ya wasomesha hiyo utekeleza kwa kwa amana ni kuwapa kile ambacho kinahitajika kwao kwa, kwa mana, watakiku, utkeleze, ya maana watakiwe kutekeleze amana kwa hiyo unapozungumza ni kitu kipana nao ni neno ambalo ina maana pana zaidi ya unavyofahiki ya wewe kwa maana akazungumza kwamba kutekeleza nini amana mtu akakupa kituja kwa mnitunzie hichi hiyo ni amana akakupa Bana wewe mwanangu enda safari fulani enda naye. Ni maana umepewafikisha sehemu fulani utapokelewa. Ni amana hiyo. Huu mzigo wangu upekeshe fulani. Ni amana hii. Hii pesa kanayo kwamba ni yangu nitunzie. Ni amana hiyo. Wyo kila kitu ambacho tunasema kwamba umekabidhiwa umeachiwa ni amana. Bali kuna kikubwa vile vile amana ya kilimu. Ukibeba elimu umebeba amana. Usifanye khiana. Ifikishe haki. Hicho unachokijua kwako kwa tayari ni amana. Dio maana utaulizwa siku ya kiyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipozungumza katika jambo hili elimu au katika hadithi ameyazungumza mambo mengi miongoni mwa hayo mtu ataulizwa an elimu kunako elimu yake madha amila bihi ameifanyaje kazi elimu iliyokuwa nayo misomesha imekuongoza au kasoma Elimu inavyokuelekeza na ulivu kwa tofauti. Kwa safari ya tayari unayo. Hii ni jambo ehili ni jambo amba atakikana mtu ajio kwamba ni amana. Ukibeba elimu, beba amana. Ukipewa uongozi, kwamba wewe utakua mwadhini, wewe utakua ni imam, wewe utakua ni kadha, ni amana tayari. Huo mdo kifika, wadhana ni amana kwako. Mtewa watu wewe ni mwalimu, muda kusomesha, kusomesha, ni maana kwako. Wewe wewe, ni mfanya usafi, ni amana kwako. Kwa kila mmoja atetekelezi amana. Hii ni katika mambo ambayo atakikana. Naomba neno hili kutekeleza amana lipo katika safari nyingi. Allah akakupa mke, watoto kwa hudumia, ni amana kwako Takulizwa Simamia ni amana hii. Kwa hiyo hili ndilo ambao atakikana Alinganie mlinganiaji. Juu ya jambo la watu kutekeleza amana. Ngawaje sasa huko taja amana mara nyingi umejulikana ni pesa, si ndio? Ni bwana yangu ni pesa. Lakini yeye jana alichukua koti lako, haji kama ni amana hiyo. Pesa ndio amana. Kwa jamii na watu wengi ambao tunaisha Na amana yako bwana kwa ni pesa. Natambia kwamba na maana yako tayari ni pesa ukaja kuna maana yako nimepanda kuletea bwana mtu tayari kasha ingize itakuwa ni pesa hiyo alafu akaja akakuta mzigo wa viazi mbonaambia na yangu mbona nimepewa nikufikishie au mbona matogo ha? Ha, sayo, unanita, wana, nimetumia harami yangu nipata majaji kufuata kumbe matogo bwana ndio mfikishie Hone, sijafanya khiana nimepeleka <laughs> kile cha kwa mfano haya ambo tunasema ni mengi. Huyo jambo la kutekeleza maana ni jambo ambalo natakiwa linganiae huyo mlinganiaji na ni katika tabia ambazo ni nzuri bali kuhukumu katika sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tunapozungumza kuhukumu katika sheria ya Allah katika nchi ambazo sheria zao za Kiislamu mwizi akatwa mkono mziniifu aliooa apigwe mawe au aliolewa mziniifu ambaye hajaoa kuolewa apigwe pakora ayafanyia ta'zir na mengineyo mginefanyio kadha ajisindikizia apigwe pakora kiasi chake kinachotajika hizo ni sheria za Kiislamu lakini vilevile tunapozungumza kwa sheria za Kiislamu mnapokopeshana eh mambo mengi yatumika kwa msilamu hata kama siinchi ya hukumu kwa Kiislamu kuna mambo ambayo mtafanya kwa Kiislamu bwana hili uislamu unafanyayo tunauziana je Uislamu unaelekeza vipi tunakopeshana Uislamu unafanyaje tunafanya kadha nafunga doa napeata alaka Uislamu unasemaje wewe ni kuhukumu katika sheria za Allah si lazima zile ambazo zifanyaji zisimamiwe mnaangalia Uislamu unasemaje huko ndio kuhukumu katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala muamala wenu mambo yenu yote yaende kupitia kitabu cha Allah na hi ndio daawa ambayo atakiwa lingadie mligadie watarik na kuacha al-hukm bighairi ma'anzalllah Allah ja hukm kwa, kwa yale ambayo hayajateremsha Allah subhanahu wa ta'ala jambo la amana anasema Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha ya'amurukum an tu'du al-amanati ila ahliha Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuamrisheni na amri inafotoka juu kwa mkubwa kwenda kwa mdogo au kuja kwa yule chini hi amru ni amru lil ni amri amboni ni ya wajib kwa sababu yasema kwamba inna Allaha yaamurukum an tu addu amanat hii ni amri tekeleza Allah anakuamrisheni Ninyi kutekeleza amana ila ahalia kwa watu wake kwa wale wenye amana ambao bi Allah anakuamrisheni mtekeleze amana ila ahliha kwa watu wake amana bali wae wa hakamtum baina nnas na mnapohukumu kati ya watu Uh, faadilu an tahkum kwa maana kama wadilifu, unapo hukumu kwa watu wewe ndiye hakimu kwa maana unatewa jambo watakiwa siangalie maelezo ya huyu ya pimi angalia huyu ana haki hata kama mtu wako wa karibu mia moja maadamu kwamba hana haki basi mueleze wona katika hili yule ambaye ana haki hata kama ni mtu ambaye dhalili, mnyonge ana haki, haki yake mpe kwa sababu ni jambo ambalo a atakikana yeye umfanyie kwayo Kwa hiyo haya ndiye ambapo atakiwa ayaligania dai na yule anayewaita watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo insha Allah utakuja kuendelea mahasini mahasinil islami fil iqtisadi katika mazuri ya uislamu katika uchumi mslamu haujaacha eh kuangalia haya ambao yapo kwa walimu na haya ambao uislamu unaeleza unaeleza vipi sababu kuna hawa shia wametajwa hapo wao katika masuala haya wanazungumzaje na Uislamu unasemaje katika jambo la al-iqtisadi na mingineyo. katika mambo ambayo Uislamu unatakiwa ayafahamu na kuyajua katika dini yake bali ambayo tamsaidia aishi katika dunia yake na baadaye eh apate faida na matokeo mazuri katika akhera yake tuko hapo kwa muda huu Allah. naam kwa fanya hayavyo tunasoma niwezekana tunasoma kwa ufupi sana maelezo yake dakika yake kila mtu kwa kwa mtu anaanza kufahamu anajua mambo baba hafafai nini na jambo kwa nguvu mingi au kuacha nje system Isaihu katika aya hayo ni kwa mazingira ambayo tunayo kama vile wanaza shekha katika zama ambazo tunazo mizama za hitaji zaidi upone na huruma eh kuhurumia mtu kama unakufanya mabaya unapokuza kufanya je saa kule kumacha, kule unavyoenda sivyo simama hapa hacha hichi ikahi hani moyo wetu kitakikana kwa hapa na yong'a yong'a safi hapa mbili kwa ajili ya kuaga inshallah au kufunga Aliwambia watokao bakia tuendelea kusoma. Wale ambao wataenda basi Allah atafanyia wepesi.